5. rész 9.0 1954. december 27-én Günther Kvant Egyiptomba utazott vakációzni. Amióta a nácitlanítási tárgyalások befejeződtek, egy jellegtelen frankfurti irodában keményebben dolgozott, mint valaha, hogy újjá szervezze azt, ami üzleti birodalmából maradt. De az egészsége törékeny volt. 1950-ben gyorsan felépült egy kisebb agyvérzésből, de három-hat havonta még mindig be kellett feküdni a kórházba néhány hétre egyéb egészségügyi problémái miatt. Günther mindig munkaügyi dokumentumokkal teli bőröndel érkezett a kórházba. Most pedig el akart menekülni a németországi kemény télelől és néhány hetet Afrikában tölteni. Erre a karácsony utáni szabadságra összeállított egy uti tervet, amelyben szerepelt egy kirándulás a gízai piramisokhoz Kairó külvárosában. A főváros híres luxus szállodájában, a Méne szállt meg. De sosem jutott el a piramisokhoz. 1954. december 30-án Günther a sphinx renéző szállodai lakosztályában meghalt. Hogy egyedül volt-e a halála pillanatában, rejtély marad. Sokáig beszélték, hogy a mágnás kis halált halt, vagyis szex közben távozott. Günther 73 éves volt. Nyugat-Németországban a hangulat már az év elején megváltozott. Újjáé élet a német büszkeség. Miután az ország az 1954-es futballvilágbajnokság döntőjében legyőzte Magyarországot, a berlini stadion zengett a Deutschland-Deutschland-Überallestől. Németország magához tért, de Günther halott volt. Az ötvenes évek többet jelentettek egy új évtizednél. Az új német korszak hajnala volt ez, köszönhetően az amerikai kormánynak. 1950-ben a kóreai háború kirobbanása volt a szikra, amely beindította Nyugat-Németország gazdasági fellendülését. Ahogy a Truman adminisztráció elkezdett milliárdokat költeni fegyverkezésre, sok amerikai gyár állt át a fegyvergyártásra. Ennek eredményeképpen számos más áruból hiánycik lett. És ekkor lépett elő Nyugat-Németország, hogy betömi a réseket. Egy kulcsfontosságú, iparosodott nemzet képes volt kitölteni a vákumot és kezelni a fogyasztási cikkek iránti hatalmas exportigényt. 1953-ra Nyugat-Németország gazdasága megnégyszereződött. A többi ország korábbi óckodása attól, hogy német árut vegyen, határozottan és gyorsan elillant. Nyugat-Németországban, az új szövetségi köztársaságban, amelyet Konrád Adenauer vezetett, a wirtschaftswunder, vagyis a gazdasági csoda, példátlan gazdasági növekedést hozott és hatalmas jólétet teremtett a legtöbb német számára. Kivált kép a nácitlanított mágnások és örököseik léptek a felfoghatatlan globális gazdaság korszakába, ami a mai napig tart. De ez az új sütető szerencse teljességgel elkerülte azokat a milliókat, akik a szovjetek megszállta kelet Németországban éltek és ahogy nőtt az egyenlőtlenség, úgy hatotta át a megszakott Németországot a csend és a hallgatás kultúrája. A németek eltemették a harmadik birodalom poklát és a sátáni szerepet, amelyet sok német játszott benne. Amint nyugat Németország mágnásai átváltották a 10 és 100 milliókat birodalmi márkáról német márkára, és visszanyerték irányító szerepüket a német és világgazdaságban, csak nagy ritkán néztek vissza, ha egyáltalán megtették. Ezek a mágnások milliárdokat érő gyárakat és vagyonokat hagytak az örököseikre, és egy vérfoltos történelmet, amely arra vár, hogy leleplezzék. 1955. január 8-án rendezték Günther Quandt búcsúszertartását a Frankfurti Göte Egyetem rendezvénytermében. Hermann Josef Abbs, a harmadik birodalom egyik legbefolyásosabb bankárja, aki ekkoriban lett igen gyorsan Nyugat-Németország legnagyobb hatalmú pénzembere a Deutsche Bank elnökeként, ezt mondta Güntherről a gyázbeszédében. Sosem engedelmeskedett szolgamódjára a hatalmaskodó államnak. Ez pont az ellenkezője volt annak, amit ugyancsak Abbs mondott Güntherről azon a bizonyos elegáns 60. születésnapi mulatságon Berlinben 1941-ben. Akkor a náci elithez szólva a bankár épp Günther szervilizmusát ünnepelte. De a legkiemelkedőbb tulajdonságod a hited Németországban és a Führerben. Horst Pavel, Günther legközelebbi segítője és az ÁFA áriásítási stratégiájának kulcsfontosságú megalkotója szintén mondott gyázbeszédet, amelyben alig említette a náci korszakot azt leszámítva, hogy a gazdája és mentora milyen keményen dolgozott a háború alatt. Ehelyett Pável csodálattal beszélt Günther brilliáns képességéről, arról, hogy képes tőkét kovácsolni Németország számos pénzügyi és politikai csapásából. Gondosan megtervezte a cselekedeteit, aztán ügyesen és kitartóan dolgozott addig, amíg a kitűzött célt el nem érte. Noha a szovjet hatóságok lefoglalták Günther gyárait, cégeit, házait és birtokát kelet Németországban, Azért még jókora vagyon a halmozódott fel Nyugat-Németországban is. Az ÁFA akkumulátorgyár Hannoverben, számos DVM fegyvertelep és a leányvállalatai, a Mauser és a Dürener, és ami megmaradt a Bikiguldemből, a hatalmas vegyészeti és gyógyszeripari gyárból, amelyet már árjasítottak, amikor Günther a háború alatt megvette. Hogy csak néhányat említsünk. Maradt még majdnem egy harmadnyi tulajdona a Winterthálban, és 4 százalék érdekeltsége a Daimler-Benzben. 1945-ig volt felügyelőbizottsági tag a Stuttgarti hatalmas autógyárban. Előre látó lépés volt. A tömeges motorizáció világszerte terjett, Nyugat-Németország gazdasági jövőjét az autógyártást jelentette. A halála előtti években Günther átszervezte az ÁFÁ-t, ami kulcsfontosságú akkumulátor és indító motorellátó vállalat lett. Az átszervezés nyugati Németországban azt jelenti, számításba venni valami ronda igazságot. A Deutsche Waffen und Munitionsfabriken, DVM, egy ártalmatlanabbul hangzó új nevet kapott, Industriwerke Karlsruhe, IVK. Ráadásul a gyár el is volt tiltva a fegyvergyártástól, legalábbis egyenlőre. Günther Bicke guldenje, Németország egyik legnagyobb gyógyszeripari cége lett a háború végére, de részben árjásított leányvállalatokból állt. A háború után az eredeti zsidó tulajdonosok leszármazottai kárpótlási eljárást kezdeményeztek. Ezeket a tárgyalásokat diszkréten lezárták, és a föld, az épületek és a gépek az örökösökhöz kerültek. Günther ügyvédje pragmatikusan közelített a témához. Nem volt egyetlen német cég sem, amely ne árjásított volna a háború alatt, ezért aztán voltak kártérítési perek itt ott, és azokhoz ügyvéd kellett. Emlékezett vissza később. Günther teljes erővel küzdött a perekben, amelyekben csak tudott. 1947-ben Fritz Eisner, egy német zsidó vegyész, aki Londonba menekült, kárpótlási követelést terjesztett be az Áfára a brit zónában. Günther 1937-ben árjásította Eisner elektrokémiai cégeit Berlin határában, és Eisner most kárpótlást akart, amiért Günther alamizsnával fizette ki. De az üzemek most a szovjet zóna területén álltak és lefoglalták őket. Ahelyett, hogy bocsánatot kért volna eisner amiért kifosztotta és alulfizette, Günther az ÁFA ügyvédjeire bízta a bírósági procedúrát. Eisner kárpótlási követelését 1955-ben nem sokkal Günther halála után elutasították. Mi volt pontosan Günther Quant üzleti hagyatéka? Kurt Piszkolájt, egy szakújságíró, aki német iparmágnásokkal foglalkozott a könyvében, ezt a címet adta a Quantról szóló fejezetnek 1953-ban. A nagy ismeretlen hatalma Piszkolájt volt az első riporter, aki felderítette Günther ipari birodalmának valódi méretét és erős hajlamát a titkolózásra. Quant ritka ügyesen használta azt a tehetségét, hogy leplezze a tevékenységét a kívülállók előtt. A hozzá közeli emberek kivételével nem igen tudta senki felmérni, sem térben, sem általánosságban a tevékenységeit. Ezt a mimikrit, ezt a képességet, amely oly ritka nálunk, gyenge és hiú embereknél, hogy beleolvad a környezetébe, tökére fejlesztette. A textilgyárosok körében textilgyáros, a fémiparban fémiparos, a specialisták közt fegyverspecialista, az elektromérnökök számára elektromérnök, a biztosítási szakemberek biztosítási szakembernek látják. A kálisóbányászok kálisóbányásznak, és mindegyik minőségében olyan hitelesnek és meggyőzőnek tűnik, hogy a külső szemlélő, aki sokoldalú tevékenysége valamelyikében találkozik vele, azt a szerepkörét tekinti eredetinek, egyetlennek, természetesnek és megváltoztathatatlannak. A dinasztikus és vállalkozói folytonosság Günter számára kulcsfontosságú volt. A mágnás látta, hogyan esnek áldozatul cégbirodalmak az öröklési belharcnak. Ezt bármi áron el akarta kerülni, ezért pontosan megtervezte, mi történjen halála után. Fiai Herbert és Harald vegyék át az ipari birodalom meghatározott részeit. Harald volt a tehetségesebb a műszaki ügyekben. 1953-ban végzett gépészmérnökként és már diákként részt vett apja cégeinek számos felügyelőbizottságában. Ezért logikusnak látszott, hogy ő felügyelje a fegyver és gépgyárakat, az ivk a Mausert, a Bush J. és a Kukát. Egy évtizeddel idősebb féltestvére Herbert pedig az Áfát, valamint a Wintershall és a Daimler-Benz érdekeltségeit. Günther 55 millió német márkát érő vagyont, ez mag körülbelül 135 millió dollár hagyott hátra. Legnagyobb részét vállalati részvényekben. Két holding társaságon keresztül nagyjából egyenlő részlet Herberté és Haraldé. De mivel számos tulajdont már az előző évtizedben a fiainak adott, hogy elkerülje az örökösödési adót, amely lehetőséggel sok gazdag ember a mai napig él, ezért megbecsülhetetlen a vagyon igazi mértéke. A kvantok tulajdonosi és hitelkonstrukciói annyira összetettek, hogy a legképzettebb könyvvizsgálók is feladták. Képtelenség részletesen meghatározni, hogy az értékpapírokat milyen mértékben szerezték meg személyes pénzeszközökkel vagy bankkölcsönökkel. Ezek az ügyletek annyira összefonódtak, hogy lehetetlen kapcsolatot teremteni az értékpapírvásárlások és az egyéni hitelfelvételek között. Írja egy 1962-ben készült a német kormányzat által rendelt összefoglaló. Mindazonáltal a kvantok következő nemzedéke simán átvette az üzletet. Günther fia Herbert később csípőse megjegyezte. Minden nagyrabecsülésemmel apám iránt, ha a halála nem lett volna benne az újságban, észre sem vette volna senki az üzleti körökben. A kvantgyárakban a temetői búcsúztatás idejére a tisztelet jeléül felfüggesztették a munkát, de hamarosan minden visszatért a régi kerékvágásba. Herbert és Harald száz méterre lakott egymástól Bad Homburgban, egy Frankfurtól északra fekvő fürdővárosban. Igyekeztek kibővíteni a kvantbirodalmat, saját örökséget építeni. Közvetlenül az apjuk halála után a két fiú növelni kezdte a részesedését a Mercedes-t is gyártó Daimler-Benzben. De nem tudták, hogy egy másik német mágnásnak, akinek még több pénz állt a rendelkezésére, szintén voltak befektetési tervei és felesleges milliói is a megvalósításukra. Ez a mágnás Friedrich Flick volt. Ő is szemet vetett Németország legnagyobb autógyárára. A csata a Daimlerért kirobbanni készült. 1955. július közepén a Daimler-Benz éves találkozóján Stuttgartban két új nagy részvényest jegyeztek és választottak be az autógyár felügyelőbizottságába. Herbert Kantot és Friedrich Flicket. Herbert jelentős 3,85%-nyi részvényen rendelkezett a Daimlerben, amit ő is Harald az apjuktól örököltek. De Flick mindenkit meglepett azzal, hogy 25%-os részesedést szerzett a cégben, ami blokkoló kisebbséget jelentett. A mágnás frissen szabadulva a börtönből titokban elkezdte felvásárolni a Daimler részvényeket. És most a Kvant testvérek és Flick többet akartak. Herbert és Harald 25 ot flik a többségi tulajdonrészt. Miközben Németország két leggazdagabb üzleti dinasztiája fejfej -fej mellett igyekezett növelni a részesedését, a Daimler részvények ára gyorsan emelkedett. 1956. januárjában egy harmadik befektető is felbukkant, egy brémai fakereskedő, aki 8 százaléknyi részvényt gyűjtött. El akarta adni a részvény csomagját a két fél valamelyikének jókor haszonnal. A ár A közös ellenség összehozta a kvantokat és Flicket, és fegyverszünetet kötöttek. Titokban megállapodtak arról, hogyan szorítják ki az új befektetőt. Flick visszautasította a spekuláns ajánlatát, amitől az illető arra kényszerült, hogy Herbertnek és Haraldnak adja el a részvényeket sokkal alacsonyabb áron. A kvant testvérek is Flick akkor megfelezte a részvénycsomagot és folytatták a részesedésük növelését. A Daimler következő évi találkozóján 1956. júniusában Harald Quant és Flick idősebb fia Otto Ernst is beült a Stuttgart-i autógyár felügyelőbizottságába. 1959 végére Flick lett a Daimler-Benz legnagyobb részvényese, körülbelül 40%-nyi tulajdonrészsel. A Kvantoknak 15%-a volt. Köztük állt a Deutsche Bank egy 28,5%-os csomaggal. Az elkövetkező évtizedekben ez a triumvirátus. Hermann Joseph Abbs, a Deutsche Bank elnöke és a Daimler-Benz felügyelőbizottságának elnöke, Flickék és a kvantok uralják Európa legnagyobb autógyárát. És alig ha volt vita a csapatban. Flick a Daimler részvényeinek egy részét olyan holdingba vitte át, amelynek Herbert kvant volt a tulajdonosa, és ez feljukosította Herbertet az adókedvezményre. A dinasztiák immár hivatalosan is összejátszottak. De míg Herbert és Flick szorosan együttműködött a Daimlernél, a BMW megmentési kísérletében az ellentétes oldalon találták magukat. A Müncheni autógyáros az 50-es évek végén a csőd szélére került, a rossz vezetésnek és a modellek cseké számának köszönhetően. Ezért Herbert Harald engedélyét kérte, hogy saját magának BMW részvényeket vegyen, elkülönítve a Quant csoporttól. Kockázatos befektetés volt ez, de Herbert, aki imádta a gyors autókat, esélyt akart a cég átszervezésére. Herbert részvényeket és átváltható kötvényeket kezdett vásárolni a BMW-ben. A sajtó kezdetben azt gyanította, hogy Flick áll a részvények árának emelkedése mögött, de ő tagadta. Viszont 1959. decemberében a BMW éves összejövetelén előálltak egy Flick által támogatott átszervezési tervel. Ebben szerepelt új részvények kibocsátása kizárólag a daimler amely ezáltal többségi tulajdonos lesz a versenytársnál. Flick, mint a Daimler-Benz legnagyobb részvényese, ezt ócska módszernek tartotta a BMW irányításának megszerzésére. De az átszervezési tervet, amelyet Flick támogatott, végül nem fogadták el a részvényesek a müncheni, meglehetősen puskaporos hangulatú találkozójukon pucs kísérletét követően Herbert a kezébe ragadta a gyeplőt és maga kezdte újjászervezni szervezni a BMW-t, miután a legnagyobb részvényese lett. Herbert évtizedes újjel szervezése sikeresnek bizonyult. Új vezetést nevezett ki, bővítette az automodellek kínálatát és folytatta a részvények felvásárlását. 1968-ban a BMW árbevétele elérte az 1 milliárd német márkát és a részvények 40%-a Herberté volt. Azon a nyáron eladta a család réges-régen meglévő részvényeit az olaj- és gázipari orjás cégben, a wintershall a vegyi orjás cégnek, a BASF-nek, körülbelül 125 millió német márkáért. Az ár részét arra fordította, hogy a BMW többségi tulajdonosa legyen. Gyerekei a mai napig irányítást gyakorolnak az autógyár fölött, amely Németország leggazdagabb testvéreivé teszi őket. A harmadik birodalom kísértetei a Kvantokhoz és több másik német üzleti dinasztiához a mai napig visszajárnak. Főleg azért, mert maguk a mágnások is folyamatosan megidézik őket. Harald Kvant egy olyan házas párt alkalmazott személyzetként a háztartásában Bad Homburgban, amely a náci időszak alatt Göbelszéknek dolgozott. Ugyanaz a férfi, aki az anya sofőrje volt a harmincas években, most a lányait vitte iskolába. Derítette ki később a Kvant dinasztia egyik életrajzírója. Ezek a gesztusok nem csak Harald magánszféráját érintették. Az ötvenes évek elején Harald a Kvant csoportba vett fel két embert, akik József Göbelz legközelebbi munkatársai voltak a Propaganda Minisztériumban, és magas beosztásba nevezte ki őket. A legfeltűnőbb Werner Naumann volt, aki Hitler politikai végrendelete értelmében Göbelz utódjának számított. Ráadásul Nauman is Göbels feleségének, Magdának a szeretője volt. Amikor Harald felvette őt a Busch jäger Dűrener igazgató tanácsába, Nauman épp a brit hatóságok fogságából szabadult Németországban. 1953-ban Nauman és egy csoport neonáci megkísérelt beépülni egy német politikai pártba, de a brittek leleplezték az összeesküvést. Ez láthatóan nem zavarta a egy barátjának Harald azzal érvelt a döntése mellett, hogy Naumann okos pasas és nem náci. De Naumann már 1928-ban belépett az NSDAP-ba, és 1933-ban az Algemene SS Brigád rendfokozatáig rendfokozatáig jutott. Minden mérce szerint elkötelezett náci volt. Nem csak Harald ápolt kapcsolatokat Németország sötét múltjából, abból az időből, amikor hatalmasra nőtt a vagyona. A két volt SS-tiszt, Ferri Porsche és Albert Princich az 50-es években azzal voltak elfoglalva, hogy világsikerré tegyék a Porsche 356-ot. Ferri több valamikori SS-tisztel vette körül magát a Porsche stuttgart cégénél. 1952-ben kinevezte Fritz Huske von Hanstein-bárót a Porsche nemzetközi propagandáért felelős főnökének és autóversenyző csapata vezetőjének. Von Hanstein háborús autóversenyző ikon volt. Ő vezette Himmler kedvenc BMW-jét, és az overall ott virított az SS, amiről kimérten csak annyit mondott, hogy a szupersport kezdőbetűi. De von Hanstein karrierje az SS-ben nem korlátozódott a versenyzésre. Mint SS Hauptsturmführer százados, ő segítkezett a zsidók és lengyelek áttelepítésénél a nácik által megszállt Lengyelországban. Azonban von Hanstein kiesett Himmler kegyeiből, amikor egy ss bíróság megrótta nemi erőszak kísérletéért. 1957. januárjában Porsche felvette Joachim Pipert, akit négy héttel azelőtt engedtek ki a miután egy amerikai-német kegyelmi bizottság megváltoztatta halálbüntetését. Pipert, Himmler volt adjuntánsát, egy amerikai katonai bíróság ítélte el a háború után annak a páncélos hadosztálynak a parancsnokaként szolgált, amely felelős volt az 1944-es málmedélyi mészárlásért, amelyben 84 amerikai hadifogjat gyilkoltak meg. Porsche Albert Princich javaslatára vette fel a háborús bűnöst az értékesítési vezetőnek. Piper nagyon elégedett volt az új beosztásával. Látod, csöndben úszom a szövetségi köztársaság gazdasági csodájának nagy csuszamlós áradatában. Nem a legtetején, de nem is a legalján, hanem középen, anélkül, hogy hullámokat vetnék, írta Piper az ügyvédjének. Piper alkalmazása azonban túlságosan megbillentette a hajót, még egy olyan cégnél is, amely volt SS-tisztekkel volt megpakolva. Hitler egykori sofőrje, Érik Kempá és az SS-tábornok Franz Six is a frissen felvettek közé tartoztak. 1960-ban Porsche arra jutott, hogy Piper további alkalmazása árthat a cég hírnevének abban az országban, amely az export szempontjából a legfontosabb, az Egyesült Államokban. Pipert tehát kirúgták. Ugyanebben az időben egy másik volt SS-tiszt, Rudolf August Ötker is komolyan profitált a nyugat-németországi gazdasági csodából. Családi cége, a Dr. Ötker eladási rekordot döntött 1950-ben. Körülbelül 1,25 milliárd csomag sütő és pudingporral. Ennek a hasznából Rudolf August a Bélefeldi céget világméretű konglomerátummá tette. Növelte családi részvényeit a Hamburg Hajózási vállalatban, és több sörfőzdébe is befektetett. Rudolf August új iparág után is nézett. Megvette a Lámpe privátbankot és kinevezte általános partnernek a náci bankárt Hugó a harmadik birodalom idején Raczmán segített Németországban és a nácik által megszállt Lengyelországban Günther Kvantnak, Friedrich Flicknek, August von Finknek és sok más mágnásnak az árjásításokban és a kisajátításokban. Négy évvel azután, hogy Raczmán 1960-ban autóbalesetben elhunyt, Rudolf August a Lámpe ügyvezető igazgatójának Rudolf von Ribbentropot nevezte ki. Ő volt a legidősebb fia a náci Németország törtető külügyminiszterének, az első embernek, akit Nürnbergben felakasztottak. Rudolf August és Rudolf von Ribbentrop 1940 óta voltak barátok, de von Ribbentrop karrierje az SS-ben sokkal sikeresebb volt, mint a hercegi. Von Ribbentrop a Leibstandarte SS-nek Adolf Hitler első páncélos hadosztályának többszörösen kitüntetett parancsnoka volt. Az anyja pedig a Henkelnek, Németország egyik legnagyobb pesgőgyártójának örököse. A fiát jelölte a vállalat ügyvezető partnerének pozíciójára, miután az kiszabadult a háborús bűnösként töltött fogságából, de a rokonai és a Henkel elnöke Hermann Josef Absz megakadályozták a kinevezést. Úgy gondolták, hogy a Ribbentrop név ártana az üzletnek. De Rudolf Augustnak nem voltak ilyen aggájai. Meggyőzött arról, hogy maradjak távol a családtól és dolgozzak neki, írta von Ribbentrop később a memoáriában. Az az üzleti lehetőség, amit ajánlott, nagyobb kihívás volt számomra, mint el tudtam volna képzelni. Mindig hálás leszek neki. Rudolf August először egy gyárban adott állást von Ribentropnak, amelybe befektetett. Közben von Ribentrop felfrissítette a Waffen-SS hálózathoz fűződő kapcsolatrendszerét. 1957. januárjában megkérte Rudolf Augustot, hogy anyagilag segítsen régi bajtársainak az SS-páncélos hadosztálynál, akiket elítéltek a Málmedi mészárlás miatt, és nemrégiben szabadultak a börtönből. Ennek a náci, háborús bűnös csoportnak a tagja volt az SS-egység volt parancsnoka, a Porsche által újonnan felvett Joachim Piper is. Kicsi a világ! Rudolf August boldogan támogatta pénzzel a régi SS bajtársakat, de a közvetlen utalást a fukarbankár elakarta el akarta kerülni, mert úgy nem írhatta volna le az adóból. Ehelyett Rudolf August azt javasolta, hogy használják a doktor Ötkert, ahogy régebben is, és azon keresztül csatornázzák a pénzt a Stilehilfének, Néma segítség. Annak a titkos szervezetnek, amely az elítélt és szökött SS tagokat támogatja, s amely még ma is létezik. Rudolf August hamarosan beltagnak javasolta a Lámpebankban von Ribentropot, de a Volt SS bajtársak kapcsolatrendszere akkor vált teljessé, amikor Rudolf August 1986-ban megvette a Henkel családi pesgővállalatát 130 millió német márkáért. A mágnások közül egy valaki tényleges üzleti következményekkel találta szemben magát a harmadik birodalommal játszott szerepe miatt és radikálisan válaszolt is rájuk. 1954. novemberében August von Fink báró az Alpok lábánál tervezgette a bosszúját. A fővadásza egy bok nevű férfi, hóláncot szerelt az Ausztria határánál lévő Bajorországi Mittenwald faluban pihenő öreg dzsipre. Von Fink a szolgája, a szakácsa és Dingó nevű vadászkutyája társaságában hajtott nyaktörő utakon fel az agancsokkal díszített rusztikus hegyi házába. Akár vendel hegység lábánál akarta kipihenni fáradalmait a havasmagányban. Éppen túl volt az első összecsapáson abban a hatalmi harcban, amit a világ legnagyobb biztosítói közül kettővel vívott. Miután egy ideje már ismét privátbankja a Merkfink kormányánál állt, az 56 éves arisztokrata bankár ellenséges felvásárlást tervezett az Allianz és a Münchener rück biztosítási óriás cégek ellen, amelynek az apja a társalapítója volt. A drasztikus pucs kísérlet oka egy nemrégiben történt lefokozás. 1945-ben az amerikai megszálló hatóságok mindkét társaságnál elmozdították a bárót a felügyelőbizottság elnöki székéből. Ugyanakkor megengedték, hogy takként visszatérjen a műntjenerrükbe nem sokkal a nácitlanítási tárgyalás lezárulása után. De ez von Finknek nem volt elég. Ő mindkét régi pozícióját vissza akarta kapni. Tekintve von Fink előtörténetét, mint Hitler rendíthetetlen támogatója és a privátbank áriásításának főhaszonélvezője, elképzelhetetlen volt, hogy a két közismert, világszinten tevékenykedő biztosítótársasághoz visszatérhessen elnökként. Így hát dühösen kilépett a Münchener rükk igazgató tanácsából. Az 1945-ös év annyi tradícióval szakított, és az Allianz új emberei a saját csapatukat akarták. Akkoriban amerikai tankok dübörögtek végig az országon, és fejeknek kellett hullaniuk. Panaszkodott von Fink a Der Spiegel egyik újságírójának hegyi házába húzódva. Az apja öröksége és a privátbank révén még mindig von Fink volt a legnagyobb részvényese mindkét biztosítónak, amelyek alaptőkéje szorosan összefonódott. A lefokozásra válaszul a bankár 1954-ben elkezdte titokban strómanokon keresztül felvásárolni az allianz részvényeit. A 8 százalékos tulajdoni hányadát legalább 25 százalékos blokkoló kisebbségi tulajdonra akarta feltornászni, hogy mindkét cégben irányító szerepet játszhasson. Von Fink ellenséges ajánlatát nem támogatták a német kereskedelmi bankok, amelyek szorosan kötődtek a biztosítókhoz de Bajorország leggazdagabb emberének rengeteg pénze volt. Egy kivételesen különleges lépéssel a Zsugori bankár felvásárolta az összes Allianz részvény 16,5%-át. A biztosító azonban megakadályozta az új részvényei bejegyzését, így nem tudta érvényesíteni a maga teljességében a szavazati jogát. Közben a tartózkodó báró, aki sosem került közel a közemberekhez, nem tudott meggyőzni elegendő számú kis részvényest, hogy álljanak az ő oldalára és alakítsanak blokkoló kisebbséget. Megoldást kellett találni. Kitartó tárgyalás sorozat után 1955. januárjában von Fink és a biztosítók egyességre jutottak. Az új részvényei bejegyzésért cserébe von Fink visszatartotta azt a tervét, hogy az általa összehívott rendkívüli közgyűlésen szavazásra bocsátja az átalakítási javaslatokat. De a bankár még mindig nagy részvényese marad maradt mindkét biztosítónak, vagyis okozhatott még fejfájást. További tárgyalások után a biztosítók újabb megegyezést kötöttek korábbi elnökükkel. Cserébe az Allianz és Münchener rükk részvényeinek nagy részéért von Fink jelentős kisebbségi részvényes lesz egy fontos acélműben az Üdveszfalemben. von Fink nagy döbbenetére, rövidesen egy új többségi részvényessel kellett megküzdenie az Üdveszfalennél. Nem mással, mint régi ismerősével, Friedrich Flikkel. A mágnás az ötvenes években mindenfelé üzletelt, hogy bepótolja a börtönben elvesztegetett időt és hasznot. A Düsseldorfi Flick konglomerátum szinte teljesen elbúcsúzott a széntől, felfuttatta a befektetéseit az acélterepén és próbálkozott az autó és vegyiparban is. Ugyanakkor egy másik iparág, amelyet a magul túlságosan is közelről ismert, épp a reneszánszát élte nyugat Németországban. A fegyvergyártás. Flick be akart szállni, és nem ő volt az egyetlen. Jövedelmező védelmi szerződéseket lehetett kötni, és rengeteg mágnás le akart csapni rájuk. Németországban ismét megindult a fegyverkezési verseny. Harald Quant, a Luftwaffe egykori ejtőernyős hadnagya, a fegyver és tölténygyártó ágazatért felelt a család egyre terjeszkedő cégbirodalmában. Ő volt az IVK, a DVM új neve, főnöke, amely gyorsan visszatért és ismét Nyugat-Németország egyik legnagyobb fegyvergyártója lett. Az ország újrafegyverkezése a hidegháborúnak és amerika koreai háborújának köszönhetően ismét beindult. Amikor a koreai háború véget ért, az Eisenhower adminisztráció azt követelte a nyugati szövetségeseitől, hogy vegyék ki a részüket a hidegháború okozta katonai terhekből. Adenauer kancellár kapva kapott az alkalmon, hogy nyugat-német ország újrafegyverkezése mellett érveljen. 1955. májusában az ország csatlakozott a NATO-hoz és ismét lehetett saját hadserege. Hat hónappal később létre is jött az új hadsereg, a Bundeswehr. Nem sokára pedig ismét gyárthatott fegyvert Kvantik IVK-ja és puskagyártó leányvállalata, a Mauser. Az újrafegyverkezésről szóló döntés a technológia megszállottjának Haraldnak a malmára hajtotta a vizet. A háza pincéjében egy automatizált lőteret alakított ki. Sugárbiztos bunker épült a Quant családi villa alatt Bad Homburgban. 1957-ben a végzős mérnök még egy harckocsi prototípusának megtervezésére is lehetőséget kapott. A francia és a nyugat-német hadsereg megegyezett abban, hogy együtt gyártanak egyet, és kiírtak egy tervezési pályázatot, amelyet a Harald által vezetett IVK konzorciuma nyert meg. De a francia-német tankprojekt végül meghiúsult. Nyugat-Németország kivonult belőle, mert a kormány azt akarta, hogy az ország egyedül készítsen egyet, a Leopárdot. Az NSK jókora mennyiséget rendelt az új harckocsiból. A nyugat-német hadsereg 1500 Leopárd tankot akart, darabját 1,2 millió német márkáért. Ez az első rendelés összesen 1,8 milliárd német márkát jelentett. Harald ugyan maga biztos volt, hogy megnyeri a szerződést, de két olyan versenytársa is akadt, akiknek sokkal több tapasztalatuk volt a harckocsi gyártásban. Friedrich Flick és Ferri Porsche. bár Flick keze 1956-ban kijelentette a sajtónak, hogy az elítélt fegyvergyárosnak mély averziója van mindennemű fegyverrel kapcsolatban, még ugyanabban az évben ismét beszállt az üzletbe. Flick egyik acélleányvállalata repülőgép alkatrészeket kezdett gyártani az új Luftwaffe Noratlas harci szállító repülőgéphez, a Fiat G91 vadászrepülőgéphez és a Lockheed f 104 vadászbombázóhoz. És ez még csak a kezdete volt Flick fegyvergyártási tervének. Amikor a krauss fejnél, amit ő irányított, a mozdonygyártásnak leáldozott, beléptette a céget a fegyvergyártásba a Leopard tenderen keresztül, összefogva a daimler benz a motor, a Porsche-val pedig a tervezés területén. De a Stuttgarti autógyár elveszítette két társalapítóját. Ferdinand Porsche 1951-ben, 75 éves korában elhunyt, és a következő évben Anton Piech is meghalt váratlanul 57 évesen farktusban. A két férfi sosem épült fel igazán a francia katonai börtönben töltött fogságból. Ferri Porsche és a huga Louis Pieh nekiláttak megerősíteni a Porsche cégeiket. Ferri, miután megtervezte az első autót, amely a család nevét viselte, sikert aratott ott, ahol az apja kudarcot vallott. Elküldte egy Porsche tank prototípusát sorozatgyártásra. 1951-ben a svájci Davosban egy sierés alkalmával találkozott az indiai iparmágnás Tata család egyik tagjával. Teherautókat és tankokat akartak gyártani Indiában a daimler miután jó tapasztalataik voltak, amikor a Krauss fejvel együtt működtek a mozdongyártásban. A nyugat-német cégeknek természetesen tilos volt tankot gyártani akkoriban, de Ferri megtalálta a kaput. A tank tervezésére elindítanak egy közös vállalkozást a Daimlerrel Svájcban, így megkerülik a szabályt, amely szerint Németország nem gyárthat fegyvert. Az eredmény a Tata Daimler gyár Indiában, amely legyártotta a Ferri által tervezett tankokat. Egy évtizeddel később a Kraus Maffei és a Daimler Benz immár mindkettő flik irányítása alatt viszonozta a szívességet. Behozta a porsét a Leopard tank tenderébe, azzal, hogy megtervezze a dizájnt. Harald Quandt úgy hitte az ő terve jobb, de alábecsülte flik politikai kapcsolatait. Míg Harald azt akarta, hogy a baloldali Hamburgba vigyék a gyártást, Flick Bajorországot javasolta. Franz Josef Strauss Németország volt hadügyminisztere, és a uralkodó párt, a Keresztény Szociális Unió, CSU, nagyhatalmú elnökének konzervatív vidékét. Strauss támogatásával Flick és Ferri legyőzte Haraldot. Ők kapták meg a szerződést 1963-ban. A leopárd harckocsi hatalmas siker lett. Flick Kraus maffei csak az első szerződésből befolyt részesedését 408 millió német márkára becsülte. És nem sokkal később Nyugat-Németország számos NATO szövetségese is leadta a rendelését. 1966-ra körülbelül 3500 leopárd tank készült el, és hamarosan megrendelték az új, továbbfejlesztett modellt. Ferri porsche nem voltak aggájai, amiatt, hogy az autógyára visszatért a fegyvergyártáshoz. Sosem tudjuk, merre fejlődik a politika. A koncepció szerint a mi hadseregünk védelmi elven működik. Ehhez a feladathoz a lehető legjobb fegyverekkel kell ellátnunk, írta egyik önéletrajzában. A leopárd vereség ellenére Harald rendíthetetlenül folytatta a fegyverfejlesztést és gyártást. Egy másik konzorciumot vezetett ezúttal egy német-amerikai tank prototípusának megtervezésére. A drága projekt ugyancsak nem indult be. Harald és Ferri szorgalmasan tervezték saját kétéltű járműveiket is. Ferri katonai prototípusa, amely nem igen különbözött az apja kételtű kocsijától, nem kellett a bundeszvérnek. Harald civil kételtűje szintén világra szóló bukás lett. IVK nevű cége sikeresebbnek bizonyult a taposó aknák gyártásában, és több mint egymillió gyalogsági és páncéltörő aknát szállított a nyugat-német hadseregnek és más szövetségesének. A gyalogsági aknák egy részét közvetlenül afrikai háborús zónákba exportálták vagy adták el újra. Az IVK fel nem robbant aknáit megtalálták már többek között Etiópiában, Eritreában és Angolában. Katonák megölésére vagy megnyomorítására szánták őket, de még több gyereket és civil töltek meg. És valószínűleg sok taposó akna még máig is pihen az afrikai földben, sok-sok évvel Harald Kvant halála után. 1967. szeptember 22-én este fél 11kor Harald Quant Beechcraft King replőgépe repülőgépe felszállt a frankfurti repülőtérről. Az uticéja Nizza volt, konkrétan Harald villája Kottazürön, amit épp eladni készült. A gép fedélzetén utazott a szeretője és még két vendég. Aznap este viharos volt az időjárás Frankfurt felett, és a pilóták hamarosan elveszítették a rádiókapcsolatot a légi irányítással. Másnap az Alpok lábánál egy pásztor fedezte fel a roncsait. A gép Piemont régióban, Torino közelében csapódott neki a hegynek. Harald az összes utas és a pilóták is életüket vesztették. Harald csak 45 éves volt, amikor meghalt. Hátrahagyta a feleségét, ingét és öt kislányukat, akik közül a legfiatalabb két hónapos, a legidősebb 16 éves volt valamint 22 igazgatósági és felügyelőbizottsági pozíciót. Féltestvére, Herbert túlszárnyalta még őt is. Hat gyereke volt három házasságból és több bizottsági tagsága, mint bármely másik németi parmágnásnak. Amikor Harald meghalt, egyetlen német akadt csak aki gazdagabb volt, mint a kvantok, Friedrich Frick. Flick, akár csak a nyugatnémet és amerikai hadsereg magas rangú tisztjei, megjelent Harald temetési szertartásán Frankfurtban. Kegyelettel adóztak egy vállalkozó szellemű, elbűvölő iparmágnásnak, aki imádta az embereket és a partikat. Harald legközelebbi ismerősei megrendültek a korai halála hallatán, de különösebben nem voltak meglepve. Régóta tartottak attól, hogy elkövetkezik ez a nap. Harald mindig is szeretett veszélyesen élni. Mindazok után, amiknek a tanúja volt és amit elviselt, még mindig gyermeki módon lelkesedett az élet iránt jelleme éles ellentétben állt a konzervatív féltestvérével Herbertével, a BMW látás sérült megmentőjével, aki nem kedvelte az idegeneket. De igazság szerint Harald cipelt terheket kettejük közül. Harald egyik lánya megkérdezte az apját, vajon azért van a -e neki is olyan sok testvére, mert valaha Haraldnak hat volt. A férfi nem éppen kedvesen felelt a kérdésre. Noha ezek a tragikus témák nem számítottak tabunak, többnyire kibeszéletlenül maradtak. Harald bárhová ment, mindig magával cipelte a szörnyű múltat. Egy német újságíró egyszer leírta, hogy Frankfurtban egy alkalommal belefutott Haraldba egy partin, ahol egy híres zsidó építész volt a házigazda. A sok izgatott, vidám arc közt akadt egy olyan sápat is, mint a hold, és csak bámult, mozdulatlanul is némán, csillogó, könnyes szemmel, a semmibe. A sápat arc az udvarias, de kényszeredett mosoly mozdulatlan maradt. Úgy tűnt, mintha távoli vihartom volna a viaszos szempár mögött, egy gyógyíthatatlan csapás emléke. Harald Kvant, a gazdag örökös, Magda ez fia. Mindenki, aki ránézett, emlékezett boál rettentő áldozatára, amit az anyja a fűer bunkerben hajtott végre, amikor minden véget ért. Harald sosem bocsátott meg az anyjának és a mostohapjának, amiért megölték a hat gyereküket, az ő imádott testvéreit, és az ő öngyilkosságokon sem tette túl magát. Amikor a Göbels birtokát képviselő ügyvéd megkereste őt a mostohapja örökségével kapcsolatban, semmit nem akart kezdeni vele. Azt mondta az ügyvédnek, hogy inkább a berlini Schwanenwederer szigeten lévő házra emlékszik a hat kis testvérével és az anyjával, amikor még éltek. Haráld halál halála ketté szakította a Kvant családot. Ugyanakkor a flik család is a darabjaira hullott. Az egyik mágnás dinasztia túléli a belső zűrzavart, a másik szétesik. August von Fink báró egyszerű kék öltönyt és kopott sarkú barna cipőt viselt 1970 kora tavaszán, egy fagyos napon, amikor a Der Spiegel riportere meglátogatta a münchen keletre fekvő mössenfeld birtokán. Az újságíró portrét készült írni a 71 éves férfiról a földreform kapcsán. A bankár ingének a galléria és a manzsettája viseltes volt, a nyakkendője ferdén lógott. Az öregembernek nem nehéz száfolni az állítást, hogy a ruha teszi az embert. A milliárdok mögül előtört a parastság. írta a riporter a 12 oldalas cikkben, amelynek 9090 0 volt a címe. Az arisztokrata keveset iszik, mértékkel dohányzik. A legolcsóbb Virginiát szívja, ami száfolja a közmondást, miszerint a pénznek nincs szaga. 1970-re Friedrich Flick, August von Fink, Herbert Quandt és Rudolf August Ötker volt Nyugat-Németország négy leggazdagabb üzletembere, vagyonuk mértékének sorrendjében. Mind a négyen a náci párt tagjai voltak, és egyikük önkéntes tiszt, és mind milliárdosok lettek. Az arisztokrata bankár privátbankját, a egy milliárd német márkára becsülték, de ennek a vagyonnak a nagy része földben volt. Von Fink a München mellett 18 kilométer hosszan nyúlt el, szinte vég nélkül. A több mint 2000 hektáros földbirtok közvetlenül Németország leggazdagabb városa mellett, 18,5 millió négyzetméter potenciális építési terület, ami akkor körülbelül 2 milliárd német márkát ért, egyharmad mezőt, legelőt és gazdaságot, kétharmad erdőt ölelt fel. Vasárnaponként a báró kihajtott Volkswagen Volkswagenjén a Bajor vidékre, és kilométereket gyalogolt az erdőségében viseltes zöld lóden kabátjában. Bajorországban August von Fink minden ható volt. Olyan ez, mint a nyúl és a sűn meséje. A sűn minden alkalommal, feleségével összejátszva, lehagyja a versenyfutásban a nyulat, és a szántás végén a célban vagy a sűn, vagy a felesége diadalittasan odaszol neki. Én már itt vagyok, panaszkodott egy szakszervezeti vezető a Der Spiegel újságírójának. Akárhová megyünk, von Fink már ott van. Bajorország leggazdagabb embere egyben a legfukarabb is volt. Von Fink sosem hordott magánál apró pénzt. Ha pénzre volt szüksége, bedugta ápalatlan ujjait a mellény zsebébe, és így motyogott. Na hát, hogy semmi sincs a zsebemben. Bárkinek oda tartotta a tenyerét, aki a közelében állt, ha apró kellett neki, és autóstoppal ment a közeli faluba a Borbélyhoz, mert ott olcsóbb volt egy hajvágás, mint Münchenben. Nem érti a szükségszerű társadalmi változásokat, és nem is akarja megérteni, írta a riporter. Továbbra is abban a világban él, amelyben felnőtt, mintha egy múzeumban létezne. És nem von Fink volt az egyetlen, aki egy sötétebb korba kapaszkodott. A volt waffen tiszt Rudolf August Ötker még mindig a nácikhoz dörgölőzött. Változatlanul alkalmazta a régi SS bajtársát von Ribentroppot és támogatta a stilehilfét. Az ötvenes évek elején a második felesége Suzi elhagyta őt, és férjhez ment egy herceghez, aki hamarosan az MPD, Nyugat-Németország neonáci pártja prominens politikusa lett. 1967-ben a párt népszerűségének csúcsán a Der Spiegel arról számolt be, hogy Rudolf August négy szem közt találkozott néhány neonáci politikussal. A volt felesége új férje révén megismerkedett az MPD alapítójával, míg a hamburgi villájában vendégül látta a párt egy másik vezetőjét. 1968 májusában a d felvette a Dr. Ötkert és a Flick konglomerátumot az MPD-t támogató cégek listájára. Mindkét cég tagadta, hogy támogatták a pártot. 1968. szeptember végén a heves tiltakozások ellenére megnyílt egy múzeum vélefeldben, amely Richard Kazalowski, Rudolf August imádott náci nevelőapjának és a Himmler baráti kör tagjának a nevét viselte. A múzeum megtervezésére Rudolf August az amerikai sztárépítészt Philip Johnson-t kérte fel, aki ugyancsak a nácik híve volt. Amikor évtizedekkel később fellángolt a névkörüli vita, a városi tanács levette Kazalovski nevét a múzeumról. Rudolf August válaszul megvonta támogatását a múzeumtól, és elvitette a tőle kölcsönzött műtárgyakat is. 1967. decemberében Adolf Rosenberger Ellen Robertként meghalt Los Angelesben szívinfarktusban. A Porsche üldözött társalapítója, az emigráns csak 67 éves volt. A céggel való megállapodása, valamint Ferdinand Porsche és Anton Piech 50-es évek elején bekövetkezett halála után Rosenberger visszament Stuttgartba és találkozott Ferrivel. Licenszet ajánlott Ferrinek és remélte, hogy képviselheti a Porsét Kaliforniában. Mindazok után, ami történt, Rosenberger még mindig része akart lenni annak a cégnek, amelynek a megalapításában segítkezett. Ferri diplomatikusan válaszolt, de nem történt semmi. Majdnem egy évtizeddel Rosenberger halála után Ferri megjelentette az első önéletrajzát. rajzát. et Porsche, mi a Porsche-nál címmel. A sportautótervező ebben nem csak Rosenberger áriásításáról ferdítette el a valóságot, arról, hogyan menekült el a náci Németországból. Ugyanezt tette más német zsidók esetében is, akik a cégeik eladására és a Hitler rezsimből való menekülésre kényszerültek. Ferri még zsarolással is megvádolta Rosenbergert a háború után. Sőt, a volt eszesztiszt otromba antiszemita sztereotípiákkal és előítéletekkel élt eltorzított beszámolójában. A háború után úgy tűnt, mintha azok az emberek, akiket a nácik üldöztek, jogosnak érezték volna, hogy további profitra tegyenek szert, még olyan esetekben is, amikor már kifizették őket. Rosenberger korán sem egyedülálló eset. A 60-as évei közepén járó Ferri egy zsidó család példáját hozta fel, amely önként eladta a gyárát, miután a náci Németországból Mussolini Olaszországába ment, majd a háborút követően visszatért, és követelte, hogy másodszor is fizessék ki, legalábbis Ferri interpretációja szerint. Ferri így folytatta. Nehéz Rosenbergert vádolni azért, hogy hasonlóan gondolkodott. Kétség kívül úgy érezte, mivel zsidó és a nácik annyi pusztítást műveltek, és elüldözték Németországból, jár neki az extra profit. Ferri azt is hamisan állította, hogy a családja mentette meg Rosenbergert a nácik börtönéből. Nem Ferri, az apja vagy a sógora, Anton Piech volt az, aki kiszabadította Rosenbergert a koncentrációs táborból 1935 szeptember végén, alig néhány héttel azután, hogy áriásították a Porsche részesedését. Valójában Rosenberger utóda a porsénál Hant von Weider Malberg báró tárgyalt a gestápóval, Rosenberger szabadon bocsátásáról, és később Rosenberger szüleinek is segített elmenekülni Németországból. De Ferri ellopta ezt az erkölcsileg tisztességes viselkedést a már halott bárótól a családjának. Olyan jó kapcsolataink voltak, hogy tudtunk segíteni neki, és szabadon engedték. Sajnos mindez elfelejtődött, amikor Rosenberger úr úgy látta, lehetősége van némi pénzt szerezni. És nem csak a zsidók, hanem a legtöbb emigráns, akik elhagyták Németországot, ugyanígy éreznek. Amikor az apjuk meghalt, Herbert és Harald megesküdtek egymásnak, hogy a Quant házban nem lesz testvérháború. De miután Harald gépe 1967-ben lezuhant, Herbert viszonya Harald özvegyével, Ingével megromlott. Ingének ugyanis udvarolni kezdett halott férje legjobb barátja, aki kritizálni kezdte Herbert üzleti döntéseit. A kvant család két ága a vagyon megosztását kezdeményezte. Hosszú és nehéz tárgyalás sorozat után Inge és az öt lánya megkapta Herbertől a család 15%-os Daimler-Benz tulajdonának a négyötöd részét, majd hamarosan a vagyon maradékát is elosztották. Inge alkalmatlan volt a kvant örökös szerepére. Gyógyszerfüggő lett, és vagy száz cigarettát szívott el naponta. 1978. szenteste reggelén holtan találták az ágyában. 50 évesen szíveléktelenségben halt meg. Alig, hanem épp cigarettázott, mert két ujja megperzselődött. A lányai elárvultak, és újabb dráma várt rájuk. Karácsony második napján este Inge új férje a halott felesége mellé feküdt, akit otthon Bathomburgban Homburgban ravatoloztak fel. Pisztolyt vett a szájába, és meghúzta a ravaszt. Az egyik nevelt lánya másnap találta meg a holtestét. Harald lányai az újabb tragédia ellenére legalább anyagilag rendben voltak. A kvant család 1973-ban kezdett Daimler-ben részvényeket vásárolni. A flik család ebben nem volt érdekelt. Ők a saját problémáikkal voltak elfoglalva. A kvantok gyorsan találtak másik vevőt, és 1974. novemberében eladták a részesedésüket. A vevő nevét kezdetben titkolták, de hamarosan kiderült a Kuwaiti Befektetési Hatóság, Kuwait Investment Authority, KIA, a világ legrégebbi befektetési alapja. Az üzlet némi vitát kavart Nyugat-Németországban, ilyen röviddel az 1973-as olajválság után, de a kvant családnak majdnem egy milliárd német márkát hozott a német történelem addigi legnagyobb részvényeladása. Harald lányai életük végéig gondtalanul élhettek. Ami azt illeti, az ő üzletüket hat héten belül elhalványította egy még nagyobb. Egy Flick kétszer akkor a Daimler részesedést adott el két milliárd német márkáért. A Flick konglomerátum akár csak a család, amely a tulajdonosa volt, szintén szétesőben volt. Az 1960-as évek elején heves jogi csatározás robbant ki Friedrich Flick és idősebb fia Otto Ernst között. Az utódlás forgott kockán, valamint a Flick konglomerátum Nyugat-Németország legnagyobb magáncégbirodalmának jövője. Akárcsak Günterk vannak, Fliknek is mindennél fontosabb volt a dinasztia és vállalkozás folytonossága. De Günthertől eltérően Flick soha nem hozta létre azokat a struktúrákat, amelyek lehetővé tették volna az ökkenőmentes vállalati utódlást, azt, hogy átadja a a fiainak. A helyzetet tovább rontotta Otto Ernst azon törekvése, hogy elszakadjon az irányító apjától. Emiatt egyfajta tekintélyelvű és nyers vezetővé vált a Flick igazgató tanácsában, elidegenítve azokat, akikkel együtt dolgozott. Otto Ernst hűvös, agyafurt és számító apja ellentéte volt. Egy Düsseldorfi feszült családi találkozó alkalmával, amit azért szerveztek, hogy megbeszéljék Otto Ernst szakmai jövőjét, azzal vádolta meg az apját, hogy gyáva. Flick azt válaszolta, lehet, hogy nem a legjobb természetű ember a földön, de nem gyáva. Az ítélet, amelyet Flick felesége Mari közvetített fiának, különösen brutális volt. Hozzád valaha nagy reményeket fűztünk, viszont néhány rossz tulajdonságod az életed során felerősödött. Nélkülözöd azokat a jellemvonásokat és szakmai kívánalmakat, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy kövesd apádat. Évekig tartó feszült viták után Flick 1961 végén úgy döntött, hogy Marinak igaza van. Az idősebb fia egyszerűen nem alkalmas a feladatra. Ezért megváltoztatta a cégbirodalma részvényesi szerződését a kisebbik fia Friedrich Karl javára, akit 11 évvel idősebb testvérével szemben előléptetett. Válaszul Otto Ernst beperelte az apját és az öccsét szerződés szegés miatt, és a bíróságon követelte, hogy a Flick cégbirodalmat szüntessék meg és osszák fel. A bírósági procedúra évekig húzódott Düsseldorfban. Otto Ernst két tárgyaláson is veszített – Végül 1965 őszén perenkívül megegyeztek. Otto Ernstet körülbelül 80 millió német márkáért kivásárolták a cégbirodalomból, és a 30 os részesedését átírták a három gyerekére. Ezután az öccse, Friedrich Karl, birtokolta a cég többségi részesedését. Flick nem pártolta különösebben ezt a fiát sem, de kifutott az időből és az utódlási lehetőségekből is. Reményeit immár a két unokájába vetette – Otto Ernst két fiába, akiket Muknak és Miknek hívtak. Hónapokkal azután, hogy lezárták a megegyezést, amely ketté szakította a családot, Mari meghalt. Több mint ötven évig volt frik felesége, és mindkét fiát alkalmatlan utódnak tartotta. Otto Ernst mindig tehetséges volt, szorgalmas és ambíciózus, de összeférhetetlen. Friedrich Kár nem tehetséges, nem szorgalmas, nem ambíciózus, de jól kijön az emberekkel. Hangzott a kegyetlen értékítélete. Felesége halála után Frick, aki hörkurútban szenvedett az életen át átszívott szivartól Düsseldorfból Németország déli részébe költözött a friss hegyi levegő miatt. Végül egy Bódentó partján lévő hotelbe tette át a lakhelyét, néhány percnyire Svájctól. A hotelban halt meg a lakosztályában 1972. július 20-án, tíz nappal a 89. születésnapja után. Halála idején Friedrich Flick Nyugat-Németország leggazdagabb és a világ öt leggazdagabb emberének egyike volt. Övé volt az ország legnagyobb magáncégbirodalma, 103 többségi és 227 jelentős kisebbségi részesedéssel. Az éves jövedelme közel 6 milliárd dollárra rúgott, és több mint 216 ezer alkalmazotta tudhatott magáinak a Daimler-Benz dolgozóival együtt. Flick mégsem volt hajlandó egyetlen fillér kompenzációt fizetni azoknak, akik kényszer vagy rabszolgamunkásként dolgoztak a gyáraiban és bányáiban. A 60-as évek elején a Zsidó Claims Conference követelést nyújtott be a Flick által irányított robbanóanyagból műanyagot gyártó dinamit Nobel ellen. A háború alatt 2600 Magyarországról, Csehszlovákiából és Lengyelországból származó zsidónő gyártott itt lőszert a föld alatti gyárakban. A nőket Auschwitzból és Gross Rosenből hozták, és a Buchenwaldi altáborba deportálták, ahol a robbanószergyárban kellett dolgozniuk. Körülbelül a nők fele élte túl a megpróbáltatást. Csak hogy a háború alatt Flick nem volt a dinamit Nobel tulajdonosa. 1959-ben lett a többségi részfényese. Így aztán nem csak kegyetlenül visszautasította a nők kompenzációs követelését, hanem évekig elhúzta a tárgyalásokat, majd kihátrált az egészből. Még John G. McCoy volt amerikai főbiztos is közbeavatkozott, aki elintézte Flick korábbi szabadulását. Flick morális kötelességére appellált, de persze semmire nem ment vele. A Dinamit nobel érintő követelést megelőző 15 évben Flick rengeteg tapasztalatot gyűjtött a kárpótlási tárgyalások terepén. Ez idő alatt három meglehetősen összetett árjásítási ügye volt. Anélkül, hogy a bűnösségét elismerte volna, Flick egy töredékét juttatta vissza azoknak a hatalmas ipari vállalatoknak, amelyeket kényszerítéssel vett meg, vagy segítkezett az elrablásukban a hán és petsek családoktól, amelynek tagjai mind emigráltak. És nem csak megtartotta a többi tulajdont, de sikerült profitot is termelnie a kormányzati kompenzációból, azért a szénért, amit az ignác petsek árjásításból továbbadott a náci riceverke Hermann Göring cégének. Nem volt hát meglepő, hogy Hermann Josef Apps a Deutsche Bank mindenütt jelenlévő elnöke, sokkal józanabb hangot ütött meg a gyászbeszédében Flick Düsseldorfi búcsúszertartásán, mint Günther Quandt Frankfurti temetésén. Miután saját kétes szerepét az áriásításban elrendezte az Ignác Petssek örökösökkel, Abbs közvetített a német kormány és Flick ellenében az örökösök képviseletében. Majd ugyanezt tette Flick szívtelen tárgyalásain a Claims konferenszel szemben. A temetésen Abs azt mondta, hogy a mágnás életművének megítélését egy objektívebb történetírásra kell hagyni annál, mint ami most van, ami megkínzott és elgyötört országunkban. Nem csak Flick és saját szörnyű tettei a harmadik Birodalomban késztették Abszot erre a szokatlanul morózus megállapításra 1972. júliusának végén. A 60-as évek diák mozgalma kulturális változást hozott Nyugat-Németországban. Egy olyan progresszívebb nemzedék nőtt fel, amelyik a háború után született és kritikus volt az ország hatalmi szerkezetével kapcsolatban. A harmadik birodalom változatlan jelenlétével a magasrangú pozíciókban, gyakorlatilag a társadalom minden területén. Valamint a náci múlttal való valódi szembenézés hiányával. Az öreg, reakciós férfiak, akik Németország iparát vezették, összezavarodtak. Ők még olyan korban nőttek fel, amikor az autoritás megkérdőjelezhetetlen volt, és a fájdalmas ügyeket simán a szőnyeg alá söpörték. Mindezek tetejében Nyugat-Németország majdnem 25 éves folyamatos növekedése és gazdasági fejlődése megtorpant. Flick egy rohamosan öregedő birodalmat és egy széteső családot hagyott hátra, azzal a feladattal, hogy tartsák egyben. Otto Ernst nem ment el az apja temetésére Düsseldorfba, Csaknem nem 18 hónappal később, 57 évesen, szívrohamban meghalt. Az öccse Friedrich Karl, gyorsan birtokbevette a Flick konglomerátumot, halott apja helyére lépve vezérigazgatóként. 1975. januárjában bejelentette, hogy a Daimler-Benzben birtokolt 29 os részesedését eladja a Deutsche Banknak 2 milliárd német márkáért. Szóbeszéd keringett arról, hogy a teljes Daimler csomagot megveszi a perzsasach, a nyugat-német kormány ezt elfogadhatatlannak találta, főleg azért, mert csak hétter azután történt volna, hogy Daimler részvényeket adtak el Quantik kuvaitnak. Ezért közbelépett a Deutsche Bank. Friedrich Kárnak sürgős családi ügyek miatt kellett a likviditás. A következő hónapban kivásárolta unokaöccseit Mukkot és Mikket, valamint unokahugát Dagmárt 405 millió német márkáért. Így Otto Ernst három gyereke kikerült a családi üzletből, és Friedrich Karl vette át az uralmat a Flick birodalom felett. Merev munkamániás apjától eltérően, aki puritán életet élt, Friedrich Karl élvezte a gazdagság előnyeit. Bajorországi kúriája, a Düsseldorfi háza az ausztriai vadászbirtoka, a az lévő villája, a New Yorki felhőkarcoló tetején lévő lakása, a Párizs közeli kastélya és a Diana 2 nevű 60 méteres jaktya között repkedett. Müncheni partiai legendásan züllöttek voltak. A flik örökös okos volt, de lusta, és nem igazán érdekelte a családi birodalom vezetése. Ezt nagy részt Eberhard von Brauhitschra, egy gyerekkori barátjára hagyta, egy rámenős ügyvédre, akit még az idősebb Flick tett be a vezetőségbe. A két jó barát most egy halom készpénz tetején csücsült. Üzletet kötöttek a nyugat-német pénzügyminisztériummal. A Daimler-Benz részvényekért kapott milliárdok adómentességet élveznek, amennyiben a pénzt két éven belül befektetik a német gazdaságba vagy megfelelő külföldi eszközökbe. Ezért aztán az elkövetkező években több flikgyárat bővítettek Németországban, és több milliót fordítottak amerikai vállalkozásokra, mint amilyen a WR Grace vegyipari cég is. Az adómentesség épp időben jött Nyugat-Németország legnagyobb magánipari birodalmának. 1981. novemberének elején azonban hirtelen minden összeomlott, amikor az adóhatóságok a flikbirodalom főkönyvelőjénél razziáztak Düsseldorfban. Azzal gyanúsították, hogy adó elkerülő, de amit találtak, ennél is meredekebb volt. Dokumentumokat arról, hogy több mint tíz éven át von Brauchits közel 26 millió német márka vesztegetési pénzt fizetett Nyugat-Németország három legnagyobb politikai pártjának, hogy meglegyen az adómentesség. Egy katolikus misszión keresztül mosták át a fliktől kapott adományt, hogy készpénzben eljusson a legnagyobb címzethez, a CDU-CSU-hoz. A két konzervatív politikai párt a Keresztény Demokrata Unió és a Bajor Keresztény Szocialista Unió szövetségéhez. Von Drauhic eufemisztikusan úgy hivatkozott a vesztegetésre, hogy műveli a politikai tájképet. A Flick botrány, Németország máig legnagyobb politikai korrupciós botránya alapjaiban megrázta az országot. A Der Spiegel a megvásárolt köztársaság fordulattal jellemezte a helyzetet. A vizsgálat során több száz jelenlegi és volt parlamenti képviselőt hallgattak ki, köztük az új kancellárt, Helmut Kolt is. Ő megtartotta a pozícióját, de a gazdasági miniszterét, Otto von Lambsdorff grófot megvádolták, hogy kenő pénzt fogadott el a Flick-virodalomtól. Lemondott a posztjáról. Friedrich Karl tagadta, hogy bármit is tudott volna a kifizetésekről, és mindent a barátjára, von Brauhitschra hárított. 1987-ben a kirugott igazgatót két év felfüggesztett börtönre ítélték és pénzbüntetésre adócsalásért. Von Brauhitsz Zürichbe, majd Monakóba költözött. Szolos barátságban maradt Friedrich Karlal, de látszólag kényszerből. Von Brauhitsz későbbi memoárja beszédes címet kapott. The Price of Silence – A hallgatás ára Addigra a flikbirodalom megszűnt létezni. 1985. decemberében, miközben számos vizsgálat még zajlott, Friedrich Karl az egész cégcsoportot eladta a Deutsche Banknak 5,4 milliárd német márkáért, 2,2 milliárd dollárért, és ezzel új rekordot állított fel a nyugat-németországi cégeladások történetében. Majd nem 60 éves volt már, és elege volt a hatalmas birodalomból. Fogta a készpénzt, és átköltözött az adóbarát Ausztriába. Közel 70 évvel azután, hogy az apja belevágott az első titkos átvételbe, ami egy acélmű volt, a Flick konglomerátum feloszlott. A vesztegetési ügy már túl soknak bizonyult a hírhet családi cégcsoportnak. Ahogy később egy német történész megjegyezte, Friedrich Flick gigavállalatából csak az örökösei óriási vagyona és a rosszul csengő név maradt. Akár csak az apja, Friedrich Karlis rendületlenül elutasította, hogy kárpótolja azokat, akik kényszer vagy munkát végeztek a Flick konglomerátumnak. A Deutsche Bankra hagyta, hogy teljesítse a Zsidó Claims Conference dinamit Nobellel szemben támasztott követeléseit. A bank azonnal, 1986. januárjában ezt meg is tette, kivizetett 5 millió német márkát a még élő zsidónőknek. Változás készülődött Németországban. Olyan változás, amely a leghíresebb mogulok elfolytott náci múltját is a felszínre hozta. Míg a flik birodalom rogyadozott, más német üzleti dinasztiák egyenesen összeomlottak. A Porsche Klán a 70-es és 80-as években rendre az újságok címoldalára került, de egyáltalán nem az izgalmas új sportautóterveik miatt. Sokkal inkább a mocskos, családon belüli szexbotrányokból és az utódlásért folytatott belső harcokból lettek szalagcímek és a nagyjából tipikusnak mondható családi balhék mellé még egy emberrablás is társult. 1976-ban Rudolf August Ötker egyik fiát elrabolták a Bajor Egyetem parkolójából. A diákot 47 órán át fogva tartották egy fadobozba zárva, ahol elektrosokkot is kapott. Miután az apja kifizette a 21 millió német márka váltságdíjat, 14,5 millió dollár, elengedték a fiút, de a megpróbáltatásokba. Mégis az összes lehetséges tragédia közül, ami egy üzleti dinasztiát érhet, a családfő halála volt a legnagyobb. 1980. áprilisának végén, egy verőfényes napon, August von Fink báró összeesett a Mösenfeldi birtokán az íróasztala mögött, és meghalt. 81 éves volt. Halálakor a reakciós arisztokratát tartották Európa leggazdagabb bankárjának. A becsült vagyona több mint két milliárd német márka, 1,2 milliárd dollár lehetett. A Merkfink bank maradt utána, és több ezer hektárnyi műntyen környéki föld a világ egyik legdrágább vidékén. Két házasságából öt gyereke született. A Zsugori despota a legdrágább hűton változatát testesítette meg. Szűkmarkú volt és követelőző, hűvös és távoli. Írták róla a Fortune magazinban. Von Fink egyetlen lányát, bagóért kivásárolta a végrendeletéből, valamint az egyik fiát Gerhardot már 1978-ban kitagadta, tisztességtelen életmódja miatt, miután az Kanadába emigrált. Gerhard ma az ingatlan piac felső szegmensében Broker-Torontóban, ahol a német hatékonyság és a kanadai udvariasság kombinációját kínálja ügyfeleinek. Ilyen formán Von Fink három fia osztozott az örökségen. A két idősebb, August Junior és Wilhelm engedelmesen apjuk nyomába léptek és átvették a merkfinket. Fiatalabb féltestvérük Helmut más utat választott. Csatlakozott a Bhagavan Shri is misztikus szektához Oregonban. Ős konzervatív testvéreinek ez egyáltalán nem tetszett. 1985. februárjában egy müncheni közjegyző elé rendelték Helmutot, ahol megkérték, hogy 65 millió német márkáért legyen szíves rájuk iratni az örökségét. Ő elfogadta az ajánlatot, ott hagyta a Rajinis szektát és lótenyésztő Németországban. Öt évvel később a féltestvérei eladták a Merckfinket a Barclaysnak 600 millió német márkáért. Két évtizedbe telt Helmutnak, amíg eszébe jutott, hogy amikor átiratta az örökségét, éppen alkohol és drogfüggő volt, így jogilag nem éppen kompetens. A féltestvérei ráadásul megsértették apjuk végrendeletét azzal, hogy eladták a Merkwinket és az egyéb vagyont, érvelt Helmut. perelte őket, több 100 millió eurót követelt. 2019-ben a bíróság úgy döntött, hogy Helmut jogi értelemben kompetensnek számított, amikor aláírta a megegyezést. Veszített. Közben August junior más szempontból is követte az apját. A szélső jobboldali politika anyagi támogatója lett. Miközben a többi üzleti dinasztia harcolt, botladozott, még hanyatlott is, a Kvantok valahogy mindent túléltek. 1982. június elején Herbert Quant a 72. születésnapja előtt váratlanul meghalt szívinfarktusban, amikor a rokonait látogatta kilben. Három házasságából hat gyerek maradt utána. Akár csak az apja, ő is átiratta a vagyona nagy részét a halála előtt. A legidősebb lánya, aki festő volt, részvényeket és ingatlant kapott. A következő három gyerek többségi részvényt a Vartában, a korábbi áfán évre hallgató elem és akkumulátorgyárban. Vagyonának égkövét a harmadik feleségére, Johannára, és két közös gyermekükre, Zuzannéra és Stefánra hagyta. Ők örökölték a BMW felét és az altanát, a Volt Big Kunden gyógyszer és vegyi gyárat. Amikor Friedrich Karl Ausztriába költözött, a Herbert Quant örökösöknek ez az utolsó csoportja lett Németország leggazdagabb családja. Noha Herbert a BMW megmentésével és megvételével túlszárnyalta apja sikerét, a látássérült Quant örökös sosem volt képes igazán kilépni günter árnyékából. A frankfurti volt operaházban tartott gyászszertartáson legközelebbi beosztotja így emlékezett a főnökére. Legbelül megmaradt a fiúnak, aki arra volt a legbüszkébb, hogy megfelelt apja elvárásainak. A halála után a Quant dinasztia két ága Bad Homburg mellett két szomszédos irodaházból kezelte a vagyont. Herbert és Harald örököseit nem csak egy utca választja el egymástól, és nem is csak a milliárdjaik száma, hanem az üzletvitel és az irodaház különböző stílusa is. Az egyik a múltba, a másik a jövőbe tekint. Míg Zuzanne és Stefan Quandt irodája egy sima, 60-as évekbeli brutalista épületben van, amely a nagyapjuk nevét viseli, Harald örökösei a beruházásaikat bungaló típusú, zölddel körülvet irodákban intézik, amelyeket az apjukról és az anyjukról neveztek el. Endi Várholtól rendeltek portrét Haraldról és a feleségéről Ingéről. Harald képe a családi irodaház előcsarnokában függ. A másik kvantág Günther szigorú képét a recepciós pult fölé tette, a kvant családfő és Herbert már szobrát pedig az előcsarnokba. Zuzanne és Stefán hatalmas gazdasági felelősséget örökölt a BMW és az Altana irányításával. Harald lányai viszont szabadon fektették be a pénzüket a családi irodájukon keresztül. Egyszer kaptak egy ajánlatot a New Yorki Chrysler Building megvételére, de az anyjuk nem tudott dönteni. A kvant család két ága épp úgy különbözik, mint Harald és Herbert. Az idősebb, konzervatív, rövidlátó gyerek az apjának akar megfelelni. A fiatalabb, modern és előretekintő, minden miatt és annak ellenére. A modernebb kvantág megdöbbentő történelmi számvetése, hogy Harald öt lánya közül az egyikük betért zsidó lett. Amikor Colin Bettina kvant 1978-ban elárvult, még csak 16 éves volt. Abban az évben hallott először arról, hogy a nagyanyja Magda Göbels volt a harmadik birodalom first -e. Nem a családja világosította fel erről, hanem a zsidó barátja. Ahogy korában Magda Berlinben, úgy Colin Betina is összebarátkozott zsidók egy csoportjával Frankfurtban. Ő is magányosnak érezte magát otthon, ő is tartozni akart valahová, és így talált rá a judaizmusra. A hír, hogy Magda Goebbels egyik unokájának zsidó barátja van, futótűzként terjedt Frankfurt összetartó vallásos közösségében. Végül már mindenki, az egész Mispóhe tudott róla, mondta a lány később a Kvant család egyik életrajzírójának. A zsidó közösségben nem mindenki fogadta őt tárt karokkal. Néhány barátjának a szülei szóba sem álltak vele. Colin Betina végül New Yorkba költözött, és ékszertervezést tanult a Parsons School of Design-ban. csak Frankfurtban, New Yorkban is a legtöbb barátja zsidó volt, és itt határozta el, hogy betér a modern ortodox zsidóvallásba. Ez meg is történt 1987-ben, 25 éves korában, három rabbi előtt. Nem sokkal később találkozott Mihály Rosenblattal, egy német zsidóval, aki New Yorkba költözött és a textil szakmában dolgozott. Rosenblatt Hamburgban nőtt fel, ortodox zsidó családban. Az apja túlélte a koncentrációs tábort. A családjának pedig most tudomásul kellett vennie, hogy a fiú nem egyszerűen csak egy betért lányjal randevúzik, hanem a harmadik birodalom leghírhettebb asszonyának unokájával. De győzött a szerelem. 1989-ben a német pár egy New Yorki zsinagógában összeházasodott. Colin Betina boldog volt, hogy elhagyhatja leánykori nevét. Quant, ez a név csak idegesítő és pusztító. Testőrök, konfliktusok, végtelen magány. Borzasztóan irigy emberek és álszentek, nem akarom, hogy közöm legyen hozzájuk, mondta egy német újságírónak 1998-ban. Az előző évben elvált Rosenblattól, de a vezeték nevét a mai napig megtartotta.